Марко сміявся довго і заливисто на мої слова. Не чув я такого сміху в нього ніколи. Навчився в Інституті культури? Артистичний сміх. Я не буду гарікати, але тебе, Миколо, засмоктала твоя гростанція. Це вже не земне, а чорноземне тяжіння, а я вирвався на оперативний простір. Молодим віздів у нас дорога. Попервах, як і, от і оце я недооцінював, коли мене вже на першому курсі обрали секретарем факультетського бюро Комсомолу, я подумав – зайва халепа. А виявилося, це тільки початок. Трамплін. Я ж єдиний на весь інститут виконавець ролі Леніна у п'єсах Корнічука і Погодіна. Вже я і не беру участі у спектаклях, та однаково. Єдиний виконавець. Климушняк, ти ж його пам'ятаєш, секретар обкому, той так і заявив. А щоб мені на всіх зборах і активах був сміян. І скрізь мені слово. Тільки оголосять мене все мертве. Ждуть, що скажу. Раз виконавець ролі Леніна, значить довірений, перевірений. І скаже, вважає те, що сказав би сам Ленін. Ну, а коли мене обрали вже і секретарем Інститутського комітету комсомолу, кабінет, телефон, дзвоню директору інституту, хотів би з вами зустрітися, а він не турбуйтеся Маркерію Федоровичу, я сам до вас забіжу після другої пари. Ну, а тепер така історія. Восени буде обласна комсомольська конференція, і мене рекомендують, Секретарем обкому комсомолу по пропаганді. Оце я й хотів з тобою порадитися. Марсель, в одну душу, згоджуйся. І тітка теж радить. Я б і не проти, але все-таки боязко. Ти ще вчись. Хіба студентів обирають? Мене оберуть. Головне, щоб рекомендував обком партії. А Климушняк заявив, «Сміян – це наша надія». Скажу тобі по секрету, оце обрання тимчасове. Я всього на рік, поки я одержу диплом. Тебе ще не обрали? Оберуть. Партія накаже – оберуть. Я не буду гаркати, але тут 100% гарантія. А там Климушняк обіцяє вже мені першого секретаря. Бо нинішній перший йде до Києва. Для мене відкривається така сама перспектива. Область – це тільки перший етап. Трамплін, а далі Київ, Москва, комсомолце кузня партійних кадрів. Значить, не в актори, а в кадри. Ну, Микола, ну справді, як ти не розумієш, що таке актори? Це ж нещасні люди, вічні злидні, жалюгідні попихачі. У нас акторську майстерність читає заслужений артист як розійдеться, розмахається, зкидає себе піджак, вішує на спинку стільця, а у піджаці половини підкладки немає. Пообтріпувалися, він її ножицями повідрізав, штани купував, коли був ще худий стрункий, тепер наросло черво, штани в поясі не сходяться, він їх ззаду розпоров, і той клинець вжив жіночу гумову підв'язку, знаєш, таку ще довоєнну, різнокольорове, вся в брижиках. І це ж заслужений артист республіки. Може, ти і мені хотів такої судьби? Хотів не я, це ти сам хотів. А я тоді подумав, актор, артист, художник, це ж прекрасно, це ж вознесіння нашого селянського роду. Ти перебільшуєш, Микола, актор ніякий не художник, «Простий лицедій». Може і так, але люди його люблять саме за це, бо лицедійствувати на сцені – це благородство, а лицедійствувати в житті – негідно і підло. Образа броніла в Марковому голосі, коли він сказав, «Мене висувають не лицедійствувати, а керувати». «Керувати?» Було у батька три сини, два розумні, один дурень. У нашого батька двоє синів. Хто з нас розумний, хто дурний? І я припитав, тебе висувають керувати?